Палаючи гнівом очі, широко розкриті, перекошені від лютого крику роти, затиснуті корчеваті кулаки були страшні і безпощадні. Монголи збилися докупи, ухопилися з зброю. Добриня опинився серед них, даремно намагаючись вирватися з їхнього кола. Йому допомогла чиясь рука. В останню мить вирвала із приреченої на смерть купки чужинців, які тільки тепер, здається, зрозуміли, що самі натворили, і свиргонула в тісний натовп бояр та гридів. Сті тут, хлопче, бо загинеш ні за що, почувся голос тисяцького Дмитра. Князь кинувся було насупроти натовпу з криком. Люди, що ви робите? зупиніться, це ж посли таки. Та його слабкий голос загубився, як піщинка у вихорі. Цей справді був живий вихор смерч, Що налетів на Монгорі зі всіх боків, Раптово закрутив, завихрів у криках, Голосі, стоганах, тупоті ніг і жахливому хрязкоті, Що доносився десь знизу, з -під ніг, І потім, утративши силу, затих, Ростав, щезь, ніби його й не було полишивши після себе на закривавленому снігу стоптані сотнями ніг, розтерзані сотнями рук, знівечені тіла баатурів, що полягли поряд з тілами чернігівських бояр. Коли страшна хвиля людської ненависті трохи відхлинула, князь схопився за голову. «О, Боже, люди, що ви натворили? Побили послів. У відповідь почулося зле. Які то посли, скажені пси, вбивці, Скільки міст наших розорили, Скільки люду винищили, Не злічити, собакам собача смерть. Поволі галас затих, І на Майдані запала тиша. Князь безпорадно оглянувся на бояр. Ну, що будемо тепер робити? Наперед виступив тисяцький Дмитро. Очі суворі, над ними Круті злами кострубатих брів. А що робити? Послівно воскресиш. Залишається одно готуватися до оборони. Хоча, якщо правду сказати, ми все одно оборонялися б. Мабуть, що так погодився Михайло Всеволодович. Куди ж подіти трупи? Викинути за ворота, монгали підберуть. Гаразд. Накажи грідням, хай викинуть. Та починай, боярине, готувати людей до облоги. Завтра Менгухан підступить до Києва, а я розпоряджуся видати зброю із князівських запасів. Як тільки князь з почтом поїхав до Володимирового города, де протягом двох з половиною століть у кам'яних хоромах жили великі князі київські, боярин Дмитро запитав Добриню, «У тебе яке-небудь пристановище у місті є?» Переспати дає? Немає, відповів той. Тоді тримайся мене. Я хочу тебе про дещо розпитати, але спочатку діло. Треба приготуватися до завтрашнього дня. Він тут же, на Софійському Майдані, розпорядився викинути за ворота тіла монгольських послів. Наказав оповістити мешканців Печерського монастиря, Берестового, Звіринця, клова, дорогожичів, мишоловки та інших околиць, щоб негайно тікали до міста, під захист валів, виділив людей, які мали поїхати до князя і взяти в нього зброю для ополчення. Поговорив майже з усіма сотниками та десятниками і виділив кожному ділянку валу для оборони, вислав до міських воріт і навали нічну сторожу. У клопотах минуло коротке зимове надвечір'я. Коли стемніло і всі почали розходитися, боярин підійшов до Добрині. От, здається, і все, що могли, те зробили. Гадаю, менгу не посміє вночі переходити Дніпро. Тож гайда додому. Уже давно і обід прочах, і вечеря чекає на нас. Йти було недалеко у вічну вулицю неподалік Софійського собору. Дмитро йшов попереду, бо вже стемніло, Добриня поспішав за ним. Поскрипував під ногами снів, бралися на мороз. Розбурханий тіїв не спав, та й не лагодився спати. Ворота багатьох дворів були ще розчинені. Когось там чекали, хтось заходив, хтось виходив. Звідусюду доносився людський гомін. Відчуваючи тривогу, Волували собаки. Київ гул, як роздратований джолиний рій. Тисяцького ждали теж. Хвіртка настіж, на подвір'ї палав смолоскип. Там стояв гурточок людей, і стаєн чулося кінське іржання. Не сплять мої, сказав боярин, та й до сну тепер? Йому назустріч кинулися дві жіночі постаті. — Дмитр, ладоньку мій! — вивкнула старша жінка, повна, але рухлива, одягнута у мережний вишивкою білий кожушок. — Як ти довго? Що там? — Невже нас чекає доля Пер'яслива та Чернігова? — Невже всьому кінець? Боже, боже! Дмитро обняв її за плечі. — Анастасія, боярини моя, навіщо так думати? Вони підійшли до гурту. — Який же це кінець? Київ не так просто взяти. Немає на Русі та й по всіх Українах вищих і міцніших хвалів, як наші. Примітка. Русю у ті часи називали «Київська земля». Усі інші князівства часто називалися «українами» – «Прияславська», «Сіверська», «Галицька», «Волинська», навіть «Залізька». Пізніше це слово стало власною назвою «Україна». Поняття Росії з'явилося у 17 столітті. Та й людей тут більше, ніж будь-де, і є кому захищатися. До нього пригорнулася менше. Татоньку, я стану разом з тобою, з Миколою та Степаном на заборолі. Я вмію стріляти з лука, ти візьмеш мене? Я не хочу